اللهم الحمد لله رب العالمين وبيه نستعين في امور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم والرسول سيد سنى العظيم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلزمين ابدا اللهم قرنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الله يقول المولى سبحانه وتعالى man'ala salihan min dhakar aw untha wa huwa mu'min falanuhiyyahu hayatan tayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi'asanu ma kanu ya'malun mola subhanahu wa ta'ala amaddhani ma'isha mazuri kwa wajaha yake na kuwalipa malipo mema yawm al-qiyamah wa shatti wa'a na wafanye matendo mazuri imani ya kukatikiwa na wajifunge na matendo mazuri de mana wajifunge na hukmu za kisheria kwa sababu asli ya matendo kupimwa kwa hukmu za kisheria Ni wakaelezea katika Qur'an Manami la min dhakarin au untha mtu yeyote atakayefanya mema awe ni mwanamume au mwanamke wa huwa muumini washatti aw an muumin ameamini Mola Subhanahu wa Ta'ala mitume wake vitabu vyake malaika wake siku ya mwisho al-qada wal-qadar Mwenyezi Mungu amdhaminia maisha mazuri fala nuhiyana huayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi asanu ma nasiha hapa tu bali utalipa ujira kwa yale mema ambayo atakuwa ni mwenye kuyafanya Wabilaks من اعرض عن ذكري فإنا له معيشه ambaye ataipatia nyongo sheria yangu basi ajue nitampatia maisha ya dhiki hapo limwenguni hapo limwenguni na siku ya kiyama atafufuliwa il hali ni kipofu kwa hiyo kwa yule ambaye atashikamana na sheria kuwa ni mumin amedhaminiwa maisha mazuri na yule ambaye atapuza sheria kwa kiasi chochote basi kwa kiasi kile kile atapata hasara hapa ulimwenguni na siku ya kiyama atakuwa ni mwenye kuadhibiwa isabungumu na kuadhibiwa kama hato samhiwa na gharama ya maisha bisifa ama yaingia katika maisha ya kwa sababu Mwenyezi Mungu akipatia maisha mazuri huku usahali kwanza kukutekeleza haja zako za kimsingi kiumla na za ziada pili akakupatia amnu usalama na anapokuadhibu mara nyingi Mola Subhana wa Taala anataokuadhibu watu au kuatia katika mtihani mara nyingi huwaonja na vitu vili vifuo Alkofu waljua kofu, wal kofu na njaa na ndani ya njaa yaweza kuingia gharama ya kimaisha vile vile kwa hii ni kaida Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Au ni sunna ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala antajida sunnatillahi tabdila. Huwezi kupata katika sunna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mabadiliko. Hata uwe na elimu gani au fununi gani, hii sunna Mwenyezi Mungu ameiiweka na haibadiliki. La kwa swala za gharama larudia watu kukalifu sheria. Imepokewa kutoka kwa Abdullahi ibnu anbar Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhumā qāl amesema aqbal 'alaynā rasūlullāhi sallallāhu 'alayhi wa sallam alay tulakīya mutume aw manayyizimū raḥmān amānī ziwa jīyū yake fa qāl aqasema yā mašaral muḥājirīn ayyi la muḥājirīn kam sun idabtilītum bihinna wa a'ūdhu billāhi an tudrikūhunna Mkitiwa nayo katika mtihani na namomba Mwenyezi Mungu Subhanahu taala asijalie mkaingia katika mtihani mtihani wa mambo hayo la kwanza akasema lam tadharu al-fahisha fi qawmin qad tuhata yulinu biha illa fasha fihumu tu'un wal auja' allati lam takun madat fi al-fahisha fi qawmin kattu na kalima tufahisha ikija katika Qur'ani mara nyingi ukusudiwa zina liwati na yanofanana na haya, lut an atatuna alfahisha wa antum tubsirun innahu kana fahishatan wa sabila na yanofanana haya kwa hiyo haitofanywa na licho kufanywa watu wakichukulia kwamba ni jambo la aibu akajistiriri liondoke sifa la kuwa aibu iondoke sifa ya kuwa ni jambo la la kikawaida ije sifa ya kuwa ni fakhari kufanya mpaka iwe ni jambo la kutangazwa kuenezwa katika viongo vya habari kuwekwe mashirika haswa ya kutetea zina kina NZPC New Zealand Prostitue Collective kina US Prostitutive Collection na mengineyo Watu wafanye kampeni kuyapigania mpaka halalishwe yatangazwe illa fashafihi mutaun wal aujaa isipokuwa itaenea taaun na taauni yaingia kila magonjwa kutisha makubwa makubwa ikiwemo aids ebola na mengineo wal aujaa lati lam takun fi aslafihim alladhina madaw min kabli na ansha ambazo hazijawahi kupatikaniwa katika historia ya wanadamu mutona katika tarehe za wanadamu huja msimu kwa njaa kisha kwajaa msimu kwa na shide kama alivyo sema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala min ju'in wa amanahum min khawf ukiwa kipindi uko na njaa kisha baadaye akaleta chibe asema yatakapoenea mambo haya Mwenyezi Mungu atawapatilizieni kwa adhabu ya njaa na maradhi mambo haya yatakuwa kwa sura ambayo haijawahi kutokezea katika tarehe ya wanadamu akasema ya pili walam yanqasumikian walmizan illa ukhdhu bisinin wajur sultaan pili akasema hawatoacha watu kupunguza vipimo na mizani Ispokuwa watashikwa na ukame watashikwa na ukame na shidda almaun na gharama ya maisha na tusema gharama ya maisha ya ingia mpaka gharama ya nini? Ya matibabu. Shidda al-ma'un wajur sulthani na viongozi ambao watakuwa ni madhalimu. Kalima tu ni kinyume na ahli. Watu wacha kupunja vipimo au kupunguza vipimo na mizani ila watashikwa na ukame. Kuonyesha lakini kana kwamba hakunyeshi mvua ikinyesha ya haribu baada ya kutengeneza. Na likija ndaja la kimaajabu kwa kila mukhalafa wadhamini maafa na gharama za kimaisha kila mahali kupanda si kodi za nyumba si stima kama tutakavyozungumzia wajuru sultanalehim na viongozi ambao ni madhalimu juu yao ambao hawana huruma na raia wao bal hukinyagwa raia ama aliwe haki yake mambo mawili na swala la tupanda kwa gharama za za matibabu laingia katika katika mafahaya ya pili yaliotajwa katika hadithi hii ya mtume sallallahu alaihi Wasalam. iwe takavyokuwa kivyo vyote kwa muundo ambao utawekwa wa serikali hospitali zilizowekwa kuna hospitali ambazo ni za kitaifa kuna za kimikoa kuna za county kuna za kiwilaya kuna dispensary katika mashinani mpango hauna shaka lolote kwa sababu nidhamu yote waweza kuiweka alimuhimu ifatwe vile vinavyotaikana kwa nidhamu iliyowekwa haina mshikila lakini maadamu Watu wameenda kinyume na amri ya Mola wao. Wajue kwamba watakuwa ni wenye kupatilizwa na hakuna njia ya kujikomboa hata tarjoo ila dinihim. Ispokuwa hawa watu hawa warudi katika katika dini Kwa swala la ya kimaisha huwa ni adhabu au yaweza kuwa ni mtihani. Na kama ni mtihani utaona haitaendelea, itakuja kaondoka. Lakini kama ni adhabu itabidi watu wajirudie wameteleza wapi na wasahihishe. Alhamdulillah uma yetu imewachwa katika mahajatul baydha. Layluh kanahariha. Si imma yakupapasa papasa yani kuna giza wapapasa hujuta shika wapi. Imewachwa peupe. Layluh kanahariha. Mchana wake au siku wake ni kama mchana wake. La yaziru anha illa halikun. Hatoacha hii njia ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa amechora ila ataangamia tu gharama za matibabu ambazo Asli ya matibabu kikatiba ni serikali idhaminie wananchi wake matibabu yatakayowafaa na ni haki ya mwananchi hudhaminiwa matibabu haya lakini tuona tokena nidhamu hiiwekwe na migomo ilipoanza haswa baada ya kuwekwa mkataba baina ya madaktari na serikali mwaka wa 2013 ambapo mkataba huu uliwekwa baada ya mgomo wa 2011 wakaona lazima wakae serikali na chama cha madaktari wanakishiane wakubaliane juu ya jambo moja ila baadae kisha baadae warudi katika kazi Kwayo, kwa hiyo ukaeka mkataba wa collective bargaining agreement ukasainiwa na madai ya madaktari ilikokuwa ni kuongezwa takriban 130, 300 300% mkataba ukasainiwa na walipoangalia mkataba ule baada ya kutekelezwa wakaja wakarushwa na mkataba ule na sababu ya kurushwa ni kwamba ule mkataba uliandikwa kwa maelewano lakini haikuingia ndani yake commission au tume ya mishahara na malipo. Ni lazima mikataba yote ya kikazi iingie chini ya tume ya mishahara na malipo na vile vile isajiliwe mikataba ile na Industrial Court. Ndio yenye kushughulika na masala ya fanyaji kazi. Jambo ambalo halikufanywa na serikali wala na madaktara Jambo hili hili lilipita kwa walimu Halikufanywa na waalimu wala halikufanywa na nini? Na serikali. Utafirikana kwamba tume hii haijulikani pande zote mbili. Lakini huwa ni mipango ya kutegana yule yamtega yu yule na yule yamtega. Yu Ukiteleza shauri hapo. Inkatabo kwa wasi, isipokuwa sharti ni kwamba hausajiliwa rasmi na Industrial Court peke yake. Ambapo hili ni jambo la kufanywa taadili na kurekebishwa, lakini halikurekebishwa na wakataikana tena uwapige msasa ule mkataba. Ikaja kauli kwa kiongozi kwamba wakubali 40% nyongeza ya na malipo yao. Ilipotajwa hii kauli wakajua ile ya 30% itafanya nini? Itarushwa ama isharushwa tayari. Ikawa ni migomo na wagonjwa wanaumia katika hospitali na nikana kwamba hawajaliani. Hawajali wagonjwa kwa sababu serikali haijawajali. Wao kama sisi tuna roho za kiutu, kwa nini viongozi hao ina roho za kiutu waka waka tuangalie? ni tit for tat. Yule ankinyagwa kule na huyu hana kwa kukinyaga raia Kuna private sectors. Hospitali za za kibinafsi. Jamaa kwa msiba huu na kawaida msiba wa mwingine. Nikana kwamba ni faraja kwa kwa mtu mwingine kwa msiba huu wa kuwa mahospitali hayo operate basi private sectors zikapata fursa na kupandisha gharama kwa sababu kiasli huduma yao ni nzuri tayari ukilinganisha na huduma ya serikali za eh, hospitali za serikali Pasina kuwa na mgomo ama kutokoko na mgomo huduma za, seri, za hospitali za kibinafsi huwa ziko juu na ilipotekezia swala la mgomo ikawa ni ziada focus yada ya. Jamaa ikawa ndio fursa ya kupatiliza bei na gharama za matibabu wakijua namne zitakavyokuwa lazima utakwenda kwao na kama utakwenda kule ile pengine wengine huna nafasi lakini lazima utatafuta japo ni mchango faeni tusema hili asli ni jukumu la serikali na hata kama kutakuwa na private sectors lakini wakijua kwamba kuna huduma yoyote na serikali vilivyo hawawezi kupandisha gharama ya kimaajabu kama ilivyofikia leo. Sasa hii utakwenda hospitali na kuulizia tu peke yake kumuona daktari peke yake. Mbali na kupimwa na kujua kuangalia mgonjwa wako, kuangalia kitanda, kule kumuona daktari peke yake. Katika baadhi ya hospitali hasa za private utashangaa kwani ndio nishati tayari ama kinamna gani. ni bathi ya mabee ya hospitali haswa za private ambazo ndozenye zenye watu baada ya ile migomo kuenea katika hospitali ambazo ni za za meta hospital iliko Nairobi baada migomo hi, ya migomo hii ikaengezea gharama ya kumuona daktari peke yake consultation fees uzungumze naye akushaeuni akufahamu ikaengezea na 23% kutoka alfumoja, Mia tatu hadi alfumoja, Mia sita hiyo ni kumuona daktari peke yake Nairobi hospital ikafikisha hadi 2000 bei ya kumuona daktari peke yake Pandya ya Mombasa ikafikisha hadi moja Mfano mwingine maternity fees Nairobi hospital kwa yule ambaye atakuwa amezalishwa uzazi wa kikawaida hakuwa na mushkila akafanywa operation na yale na yale Kwa siku tatu anakuwa ni mwenye kutoa 55000 155 kwa pwaskutatu kama itakuwa ni masuala ya operations kikawaida operation, operation na kufanywa yale na kufanywa yale atakuwa na laki moja laki moja atatoa na 1555 meta hospital kwa normal delivery uzao kwa kikawaida pasina operation kisha baadaye atakaya pale siku tatu ni 10400 kutoa na kama atafanywa zaidi ayale, ya yale. Pengine imetokezea hana budi kufanyiwa operation. Atatoa laki moja na alfu 83% ya Wakenya wanaishi kwa siku chini ya dola mbili ambao pengine za kuwa ni sabi na kitu au sabi na kitu au 200 na gharama za kimaisha ni hizi na gharama za kimatibabu ni hizi zilizofika kiasi hicho ukienda hospitali ambazo za kawaida migomo ndio hiyo na service ndio hiyo hiyo itabidi ifanywe namna itakavyofanya lakini upelekwe kule ukakinyagwe ima kwa njia michango ama kwa njia nyingine Tusema gharama hizi ambazo zimetokamana na mfume dume wa kiraslimali iwe ni katika matibabu ama ni katika mengine haziwezi kuondoka chini ya nidhamu hii tuchukulie yafanywa kama biashara imetolewa kwamba ni huduma inayofanywa kibiashara lakini hata katika biashara uislamu waamrisha wenye kuuziana na wenye kununuliana na wenye kukopeshana wafanyane wepesi tume wa sallam katika hadithi aliyopokea Bukhari kutoka kwa Jabiri ibn Abdillah asema inna Allaha yuhibbu 'abdan samhan idaba'a wa idashtara wa idatada mwenyezi Mungu kama tutakuwa hili jambo tumelifanya ni biashara lakini katika biashara ile ile mwenyezi Mungu humpenda 'abdan samhan mja mwenye kufanya wepesi idaba'a atakapoo uzi ya mtu kitu wa idastara awe na wepesi katika kuuza asilenge kumkinyagi ya mtu asilenge kumbana mtu asilenge kumtia mtu skuli wa na atakaponunua siwezi kuhesabiwa ni uhodari mtu anapouzia na mtu na kitu kama ya yakuuzia ya kitu yeye atakushinda katika kubageni mtakapobageni anapokuuza kitu hata kushinda katika kubageni kama yananunua kitu wapo atakushinda katika kubageni vile vile utomweze ya. Ni maana akinunua hatashindwa na akiuza hatashindwa. Na kwamba ni uerevu ambao kivipimo vya kifesheria ni fasad kwa sababu ni kinyume na samaha ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu kwa kila mmoja. Sasa imekuwa kwa vipimo vya kileo vya kiraslimali kuambwa yule bwana ni hodari katika biashara waezi kumshinda yani katika kubageni. Ima you kwako au yokuuzia. Wa iza ole wako mkopeshane huyo mtu. kama amekukopeshisha na wewe pia nawe ukimkopeshisha, waogopa kumdai. Ila hakuna katika kununua wala katika kuuza wala katika kukopeshana. Sasa hii kama itafanywa biashara, basi lao ni ndani ya Uislamu ingetekana ifanywe katika nidhamu hii au katika adabu hii. Mtu mwenye kununua amtakie kheri yule mwenye kuuza na mwenye kuuza amtakie kheri na wepesi mwenye kununua. Na anokopesha amtakie kheri na wepesi mwenye kukopeshwa. Na aliyokopa kwa yule ambaye amepatia ame deni vile vile ampatie kheri na wepesi kwa yule ambaye amechukua deni kwake. Sikutafuta njia za kumhepa tutaona gharama hii ambayo yashuhudiwa na kila moja na ni jambo ambalo kila mmoja la mgonga kichwa yani Akishikwa na mushkila fulani basi iwe pengine ni mambo madogo madogo mambo ya flu lakini kama ni maradhi makubwa ashamaka huenda akauza shamba yake au pengine gari yake au mali yake nasema kwa msukila hautarajiwi isla kwa katika nidhamu hii yaki ya kirasimali na asli ya nidhamu ya kirasimali Ndiyo chanzo cha matatizo Haimkiniki kwa mwanzoishi wa matatizo yeye awe ndio atatua kwa sababu katika njia ya kutatua ndio yaleleta matatizo mengine na akashuhudia leo si hapa Kenya ulimwangu mzima imekuwa migomo watu ndo hudhania kwamba ni suluhisho baada ya migomo watu huitwa pamoja wakaja wakazungumza wakadanganyana wakasubaisana wala siku yanaishana wakasubaisana baada ya muda imerudi vile vile ajabu ngogomo hii zinapokuja kampeni wale ambao wamehiniwa na nidhamu yao ya wa utawala watagawanyana wengine watako upande huu opposition position swala hili la kunyimwa misara yao ni swala na wengine watako upande wa serikali wakasapoti serikali pamoja na kuwa ومدhulumiwa haki zao Nasema nidhamu hii si ya kusuporti kila yote. Ila kwa yule ambaye hana badili lakini kama ana badili ni ya kujiepusha kama alivyotaja Mtume صلى الله عليه وسلم. Kwa sababu ndani yake kuna fasadi Mtume صلى الله عليه وسلم akawaambia maswahaba na nidhamu kama hizi naye atuwaambia kama na sisi vile vile. Anasema adhaq Allah min imarati sufah. Hizi si nidhamu za kukimbilia bali ni za kujiepusha nazo. Bali kumwomba Mwenyezi Mungu swala atakokuja nazo. Anasema adzakallahu min imarati sufah. Kalu wa mai marasufah. ni tawala gani za watu masafii? Akasema umara yakunu baad. Ni viongozi ambao watakuja baada yangu. Viongozi hawa la yahtaduna bihudaya. Wala yastanuuna bi Sifa yao ni kwamba hawafuati mwongozo wangu wala hawafuati sunna yangu. فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَعَانَهُمْ عَلَى الظُّلْمِ <سؤال> فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلَا يُرَدُّونَ إِلَى الْحُطَمَةِ أَصْلِيًّا هَوَى هُوَ نِ وَرَوْنْغُ سِ كَتِبَةِ الْأَحَادِ وَلَسِ فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ waanaum ala dhulmhim na kuwasaidia katika dhulma zao na yatosheleza kule kwamba la yahkumu na kitabi kuwa ni dhulma ya kutosheleza bas na kuangalia na mwingine akasema fa ulaika laysu minni wajue kwamba wao si katika mimi wala mimi si katika wao wala hawatoletwa katika bilika yangu wamallam yusaddiqhum bikadhbihim wa lam yuainhum ala thulmihim. Kwa yule ambaye hatowasadikisha na urongo wao wala kuwasaidia katika dhulma yao na kuwafanyia kampeni ya ingia katika kuwasaidia akasema faulaika minni wa ana minhum. wale ambao hawatawasadika na kuwasaidia hao ni katika mimi na mimi ni katika wao na wataletwa katika bilika yao mukhalafa wa sharia hauleti maslahi kama wanavyodai kwamba tumi khalifu kwa sababu ya maslahi kila mukhalafa waleta maafa kusema mwenyezi amri amri wa manhajihi, wa tarikatihi wajue kwamba watasubiwa na adhabu kwanza watasudiwa na fitna na fitna inaweza kuja kwa sura hota hoti Kuna fitna katika kufahamu mambo ukafitinika ukafahamu kimakosa ukafitinika ukaingia katika shubaha uko na hii ndio solution ndio suluhisho kumbe solution ni nyingine na kuna fitna ya kinafsia ushajua kwamba hii ndo suluhisho lakini nafsi mili ya ila ila gairihi nafsi ya mili mali wengine hii ushajua kwamba ndo suluhisho na hii ndo hukumu ya na ni wajibu kuifuata lakini nafsi ya kupelekea wengine kwa hiyo uweze na fitna katika kufahamu na uweze kufisibia na fitna katika kulekea moyo wako kwaelekea katika mambo ambayo si sheria au wasumiwe na adhabu ambayo ni yenye kuumiza leo huwa yaikaana sisi turudi kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala wala nudhikanna hum minal adhabil adina duna ladhabil akbar la'an lahum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil